Continueu escoltant Ràdio Palafrugell des del 107.8 de l'FM o també a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i aquesta setmana us explicàvem que des de la plataforma, des de l'associació millor dit, Salvem el Golfet havíem presentat un recurs, una impugnació contra la llicència d'obres que l'Ajuntament de Palafrugell havia atorgat el passat mes de setembre del 2019 per a la construcció d'aquest nou auditori que ha d'anar a la zona de Cap Roig. A continuació, nosaltres ens posarem en contacte amb l'alcalde de Palafrugell, Josep i Piferrer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, han presentat tota una sèrie de punts. Eh, Josep, suposo que deus estar al cas eh, al voltant doncs, de, de per què han presentat aquesta impugnació i també doncs, feien altres reclamacions a, a l'Ajuntament de Palafrugell. En, eh, comencem per aquesta impugnació que han presentat. Eh, quin és el, el, el parer de, de l'Ajuntament? Ha canviat en algun punt? No, no, no no, nosaltres, de fet, ens hem entrevistat també amb, amb, amb Sos Costa Brava i els hi hem dit que, que bueno, nosaltres havíem, com havíem començat a tramitar tot aquest projecte de, del Cap de Rotges perquè nosaltres la veiem bé, sobretot en el que és l'apartat de la Fugeli. En el que és l'apartat de Bola Fugeli ho veiem bé perquè una vegada fet totes les obres no s'alterava no la, la, la, la línia de, del, que ha, del que hi ha allà, ho uh -huh. veiem bé perquè estem parlant de d'un d'una entitat de d'un lloc que s'hi fan tota una sèrie d'activitats i que l'única cosa que feien amb aquest amb aquest auditori i aquesta educació del del del castell era continuarem fent activitats del mateix tipus o sigui, i i que després donava aquesta oportunitat de fer-hi activitats durant tot l'any uh -huh. nosaltres eh, no considerem de que de que això el tiri, que, que sigui un impacte per per al territori eh, més gran del que hi ha ara. Eh? i com que estem parlant d'un territori en què fan, està preparat per fer activitats, l'única cosa que fem és continuar-hi fent -hi activitats. Ni augmentar-la, ni disminuir-la d'una manera considerable, sinó allargar-la durant tot l'any. I per això nosaltres sempre hem vist amb bons ulls aquest projecte de l'auditori de, de, de, de la zona de, de la zona de Cap Roig. No? Eh, eh, amb el que fa eh, de, de metres quadrats edificats en superfície, eh, en, el terme de, en el terme municipal de Palafrugell no s'altera, el que sí que sembla que pot haver-hi de Montràs, però nosaltres de Montràs no en parlem, parlem només de Palacrugell, com que no s'alteren els metres quadrats en superfície construïts, considerem que s'adapta perfectament en el l'ús que té fins ara el castell de Cap Roig. Mm -hmm. No obstant això, el fet que es construeixi això i que per tant doncs, hi hagi més activitat, s'allargui l'activitat com has, has explicat Josep, també pot fer no? que hi hagi més gent, per tant, pot ser que aquest, aquest indret, aquest paratge, doncs, pugui estar més més, perquè hi ha més circulació de persones. No sé si ho teniu contemplat, això també. No, a veure, la, la circulació de persones eh, impacta més, diríem, quan els hi poses de cop, que no pas quan els, eh, quan els allargues durant durant l'any. Eh, no, no. Estem parlant, parlant d'uns jardins botònics que ja tenen un ús de, de, de gent. L'única cosa que serà augmentar aquesta, aquest fluxe de gent que, o no, que, que, que poden anar a veure als Jardins Botànics, que s'ho haurien d'anar a veure als Jardins Botànics que puguin anar en veure a aquesta, aquesta auditoria i hi aquestes estades o a fer en aquests petits congressos. Però, clar si estem parlant que com a màxim no arriben ni 200 persones els que hi capen en aquesta sala de congressos. Va, llavors, doncs, per exemple, si ho comparem amb el Festival de Cap Roig, uh -huh. que estem parlant de 2.400 persones assegudes més tots els serveis, que te'n vas cap a 3.000, vull dir, evidentment, si t'haguessin de fer un plantejament del Festival de Cap Roig durant tot l'any, després ens ho replantejaríem, val? però... És a dir, que anant molt, molt, molt, arribaríem en el 10% de l'impacte que té els nens d'estiu amb Però... el Festival de Cat Roig. Va, Però... i llavors, uh, estem parlant d'un auditori de petit format, i que creiem nosaltres que, que s'encaveix molt bé en el que és l'activitat que actualment s'està fent al castell. Per tant, aquesta impugnació que ha presentat eh, salvem el Golfet... Bueno, això és una qüestió tècnica que els tècnics eh, uh -huh. contestaran, vull dir jo ara. Jo he fet la, la valoració política que és la mateixa que he fet sempre, vull dir que no. Dir, nosaltres l'hem fet abans que Sos costabrava el primer primera que Sos Costa Brava demanar com anava i sempre hem fet aquest mateix, aquest mateix discurs. El projecte que es va presentar per al Cap Roig nosaltres veiem que era factible de fer-lo en aquest espai uh -huh. I, i així ho hem defensat i així uh, no, no solament ho han defensat nosaltres sinó que territori de la Generalitat uh, hi ha donat el vistiplau o sigui que, uh, i, i pel que fa en el, en el terme de, de, de Palafrugell uh, modificar molt poques coses del que era el projecte inicial que era, el, que era Montràs hi havia una modificació més però a Palafrugell molt poca modificació va haver-hi del projecte inicial uh -huh. vol dir que el territori el veu bé nosaltres el veiem bé l'Ajuntament de Montràs també el veu bé i per això dir, segurament, bueno, la impugnació aquesta és claríssimment el Fénix l'estudiarà i serà la contesta la contesta a dia uh -huh. I per, per acabar una altra de les reclamacions que feien les dues entitats ecologistes, les dues associacions, és doncs que l'Ajuntament demani a la Generalitat que aquest pla director urbanístic que es va presentar fa uns, uns mesos, incloui també el municipi de Palafrugell, no sé fins a quin punt això es pot fer després de que, doncs recordem que eh, Aigua Xalida i la muntanya Sant Sebastià de Llafranc doncs quedessin fora d'aquest PDU, malgrat que en un, moment, en un primer moment sí que estaven incorporats en la, la moratòria? No, jo no, no, no tinc notícies. Jo, com va sortir la, primer, la primera moratòria? El primer oficial, eh? No, ja, no, ja no hi era, el, el, el, el, el de Cap Roig. A més, mm -hmm. el pla ja estava aprovat. Eh, llavors, eh, jo crec que, que, que, que fan camins diferents. I a més, amb una estem parlant de construcció, construcció d'habitatges, i, i en l'altra estem parlant de l'educació d'un espai per continuar fent directivitats. Vull dir, no... no... Vull dir, seria absurd ara que nosaltres demanéssim, a les... després d'haver presentat conjuntament amb un ras el pla a la Generalitat, ara els hi diguéssim que, que hi apliquessin això. Dir, no, eh, fe, ells ho diuen referent a Aigua Xalida i la muntanya de Sant Sebastià, eh? que, no, que no estan inclosos en el PDU. Ah, no, el, el que no hi està inclòs és, és el terme municipal de Palau Sí, no, no, en general... Vale, vale, però vale. no, no, això no... no. Ells, ells, ells fan aquestes ja no sé si hi ha arribat eh? seria per una reunió informal no sé si formalment ha arribat en l'Ajuntament uh -huh. després ens ho mirarem i estudiem a veure si hi ha alguna possibilitat ho veig difícil, eh? perquè si ells han, han decidit que, de que no hi entrava perquè el Pouma era vigent és difícil que puguin que s'hi puguin clou uh -huh. de totes maneres ens ho han d'estudiar quan, quan el tinguem al el... El, el pla formalment uh -huh. en, en concret, Josep, reclamen que, que es modifiqui el, el règim urbanístic d'aquests dos sectors d'aigua xalida i la muntanya de Sant Sebastià Nosaltres bueno, no, no, no, no hem estudiat absolutament res des de que va haver la moratòria, això és un tema que nosaltres ara tenim aturat uh -huh. val? i quan s'hagi de desencallar doncs el posem sobre la taula i estudiarem Ara poder avançar de què farem això és complicat uh -huh. Perfecte, Josep, doncs volíem comentar amb tu aquests temes gràcies per, no. per atendre la trucada Vinga, fins ara